Perpetuum mobile Sub mâna ce se pleacă să disece, fug din artere purele esențe. Din veșnicie picură cadențe, ca stropii grei din stalactita rece. Cu pulbere, cu țăndări și cu zdrențe, istoria se îmbată și petrece. Cât am murit de un secol sau de zece, în cei de azi îi facem reverențe. Sucindu-se pe recile ei fusuri, vremea mai zvârlu nev sau poepocă, Hrănim cu sânge marile apusuri, un veac se surpă, altul le vocă, Și numai tu, izvor al tainei susuri, Închis adânc ca inimă de rocă.